Ja me pau! Pobre Kio. Ei. Hey. Uh -huh. Per què no fas servir una mica el cap i pares de fer bestieses? Que no veus que fent l'animal així ens perjudiques? Tu t'has sonat. Però com és que vas a un institut com aquest, ple de noies? M'estimo més anar a aquest institut que no pas anar al que havia decidit la Quito i viure sempre intentant passar desapercebut i amb la por de transformar-te. No em penso passar tota la vida tancat a casa amb la família. Ets rata. No pots entendre tu, això. Però et guanyaré! Pots estar segur que et guanyaré! I quan t'hagi guanyat, em convertiré en membre de ple dret de la família, soma! Jo no estic tip de preparar-me per lluitar amb tu! Et penso guanyar! Si tinc problemes o no en tinc. El que vull és guanyar en Yuki i amb això ja en tinc prou. Per què t'hi piques? Per a qui et penses que? Ah! Resulta que encara l'he fet enfadar més. Mm. En Kio m'ha agafat mania. Ara sí que ho he per sempre. Que no arribes a ser de burro. Que no m'estobes. No cal, ara ja et deu sentir prou malament. Molt sovint em pregunto si el dia que els déus i els dotze animals es van trobar en una muntanya llunyana per fer una festa, el gat devia somiar mentre dormia en la festa que l'endemà no se celebraria. Ja està, ja ho he decidit, no vull ser gos, ara vull ser gat! Ho deia de debò, això. I les llàgrimes que em queien també eren de debò. M'agraden tant els nascuts l'any del gat, que si tinguessin un club de fans, me'n faria, però m'ha agafat mania. Sóc burra, sóc burra, burra de debò, mare. Capto les zones de la Toro. Ah, és aquí. Ah? Què hi fas, agenollada, al mig del passadís? Va, anem. Ai, quin mal, em fa tan de mal que em cau cauen llàgrimes i tot. Mira, és que picat amb la punta aquesta de ferro, aquí. No ho sé, però a mi m'ha semblat que et clavaves el cop expressament. O sigui que llavors has marxat i has vingut cap aquí? Sí, i no hi vull tornar. Només ja has anat tres dies. Pren-ho com si fos un entrenament i apren a tenir paciència. No paro de dir-li coses horribles, a la pobra. A la pobra, dius? Vols dia la Tauru, suposo. Vaja, o sigui que ja l'has tornat a descridesar, com sempre. Però per què l'has d'escridesar ah, si després te'n penedeixes? No sé què en farem de tu. No hi ha res a fer. La veritat és que jo no estic fet per viure entre la gent i tenir-hi tractes. Sí que hi ha algunes persones que són així, però a tu l'únic que et passa és que no tens prou experiència. Per exemple, tu ets capaç de partir una taula amb un sol cop de puny, però també ets capaç d'aturar el cop de puny abans de clavar-lo. I això és perquè ets capaç de controlar la força del teu cop, no? O sigui que t'ha servit, eh? Entrenar-te a la muntanya lluitant contra ossos i no tot això. No he lluitat amb ossos! Va, escolta'm, t'asseguro que es pot aprendre a tractar amb la gent. Però no n'has d'aprendre entrenant-te a la muntanya, sinó a la ciutat, vivint amb la gent. Si no tractes amb les persones i les vas coneixent a mesura que les fareixes i elles et fareixen a tu, i tu també et vas coneixent a tu mateix, mai seràs capaç d'entendre com se senten els altres. Potser, et lluitant, ets un cinturó negre, però tractant amb la gent, només ets un cinturó blanc Pensa que algun dia hauràs de ser amable amb la noia que et digui que li agrades I ara has de deixar de fugir i entrenar-te per quan arribi el moment No m'ho dirà mai cap noia això I què faries si t'ho digués? No m'ho puc ni imaginar, abans que res li preguntaria si s'havia tornat boja o què De veritat? Hola! Ei, hola, Yuki! I la Toru, on és? Treballant Diu que tornarà gairebé a les 11, o sigui que estic pensant d'anar-la a buscar. Sí, val més que la vagis a buscar. I corren molts pervertits per aquesta zona. Quin fart de treballar. Ja se'n deuen a tots a dormir. En Kio potser encara està enfadat amb mi i no deu haver sopat. O potser ha tornat a marxar de casa, o alguna cosa així. No et suporto! Aiu! I ara què faig? Has de tu mateixa, toro. Sí, tens raó, mare. No em penso rendir. Oh! Què és aquest soroll? Que no sigui un d'aquells que en diuen un pervertit. Corre, no cal que provis d'arreglar-ho ara, no m'hem enfadat pas Quio... Kyo... Què vols ara? Uh, no, no és que vulgui res Doncs per què ah, dius el meu nom? Esclar. No, perdona, no passa res, em pots dir el que vulguis quan en tinguis ganes mm. Ja sé que si m'has donat un cop és perquè no m'has vist I sempre que faci res que et molesti, em pots pagar, com has fet ara No ho sé Potser em vol demanar perdó pel que m'ha dit avui a l'institut? I per això m'ha vingut a trobar aquí. Ara que penso. L'altre dia... Potser l'altre dia també em volia demanar perdó per haver-me fet mal. Ei, Kyo. Eh? No cal que em demanis perdó. T'he donat un cop amb la cartera perquè pensava que eres un pervertit. Un pervertit? El que vull dir és que no em molestes pas, tu. De fet, és tot el contrari. M'agrades molt. Eh? A mi sempre m'ha agradat el gat del zodíac xinès. El que vull dir és que jo... jo el que vull que siguem amics ah, I què faries si t'ho digués? Amb la noia ja que et digui que li agrades oh. mm. No en trauràs res de tractar amb els nascuts l'any del gat Va, anem cap a casa oh. Em sembla que ja el començo a entendre en Kyo És més esquerp que la majoria de la gent però estic segura que, en el fons, té molt bon cor. Ara admet que s'ha equivocat i em volia demanar perdó. Ostres, toro! Ahir en Kio es va oferir anar-te a buscar la feina per acompanyar-te a casa. En Kio li agrada empaitar les noies! Sí. Es pot saber d'on ho treus, això? Que ja anés ahir, no compta, no et vindré a buscar més, no es tornarà a repetir. Sí, faràs ben fet. Jo prefereixo que et quedis a casa i sopis, Kio. No. Què me'n dius? És bo l'esmorzar que he preparat? Mm? Ah. Què passa, eh? No passa res. Per què em mires així? Què passa res perquè et miri? No em diguis que et dediques a mirar-me perquè sí. Que et molesta? Sí, molt. Ah! Ah! de jugar cartes digueu-li al desgraciat d'en Yuki. No siguis gallina accepta el repte com un home Ai nen, fas pena tio Molt bé, doncs accepto el repte però quan perdis no et posis a plorar eh, M'has vist plorar mai? Qui perdi la partida haurà de fer la neteja de la classe Quina descàrrega d'unes electromagnètiques tan agradable? Va, també li podem dir a en Yuki si vol jugar, però no sé pas on es deu haver ficat, ara què? Ho oh, sento és que ara no em ve de gust sortir amb ningú. Entenc com et sents, però... No, no m'ho diguis, això! Yuki! Ah. Ah. És que... És que tu, Yuki, sempre ets molt amable. Però, en canvi, no deixes que els altres se t'acostin noies ho diuen, totes diuen el mateix que ets un noi estrany, que una noia normal no podria sortir mai amb algú com tu Revolució! Desgraciat, no s'hi val, ets un trampós això és joc brut! No me les he inventat jo les regles! Si la revolució les cartes més bones es tornen les més dolentes Un moment, una altra revolució Calleu! La partida no s'ha acabat! Bé, no deixes que els altres se t'acostin. Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. El pobre escurat? Les regles les conec, però no hi he jugat mai. Jo tampoc en sé gaire. L'altre dia l'home em va començar a ensenyar una mica. Algun dia hi han de jugar, eh? Sí. I avui ha sigut aquest, el pobre escurat. Mm. Escolta, ja t'ajudo a netejar aquí, oh. He perdut jo i netejo jo. Sí, però... Però la pròxima vegada guanyaré jo. És a dir, que tu també et guanyaré. Escolta, no et canses de repetir sempre el mateix? Que et guanyaré el que tinc més clar. La vida és el meu objectiu. Em sembla molt bé, però a mi no cal que m'hi emboliquis. Ja t'ho faràs, noi. No ho suporto sempre amb aquests fums, com si fossis qui sap què. Doncs mira, a mi el que em molesta és que siguis tan curtet. Ja es tornen a barallar. Només perquè l'un sigui rata i l'altre gat no sé perquè s'han d'enfrontar d'aquesta manera. De veritat que no ho entenc. Ara t'hi penso, ahir... I quan t'hagi guanyat em convertiré en membre de ple dret de la família, Soma! Ara entenc què volia dir. Si en Kyo aconseguís derrotar en Yuki, podria entrar a formar part dels 12 signes del Zodiac. O sigui... Oh sigui, que si el gat s'hi afegís, passarien a ser 13 signes. Seria meravellós, això. Què t'has pensat? T'esclafaré com un cuc! Sí, però no està bé que es barallin. Els he d'aturar. Escolta, qui? Oh! Prepara't per rebre, la rata de Sant sangfreda! Uh! Oh! Oh! No et puc ni veure. Em poses a cent. Merda! No ho entenc. Com és que no el guanyo mai? Però el cert és que avui no ha lluitat tan bé com altres vegades. Segurament no devia estar gaire fi. En Yuki sempre està molt pendent de com se senten els altres. Però, en canvi, em sembla que el que no demostra mai és com se sent ell. Ei, que ho has vist? A fora hi ha un noi guapíssim. És tan guapo que no estic segura de si és un noi o és una noia. Apa, quines coses de dir, tu també! <ríe> Potser què que diuen... Ei, Yuki! Hola, toro. Què, ja has acabat? Ostres, tu, que m'has vingut a buscar per acompanyar-me fins a casa. clar! és perillós que una noia vagi sola a aquestes hores. Caram, moltes gràcies, Yuki. La veritat és que tant en Kyo com tu sou molt amables amb mi. Oh. Va, som-hi, doncs. Ei, hey, Yuki! Escolta, si el que et passa és que estàs amoïnat per alguna cosa i em vols parlar, me la pots explicar amb tota tranquil·litat. Eh? Diuen que quan tens un mal malson i l'expliques et porta bona sort. Si et va bé que t'escolti endavant, em pots explicar el que sigui? No t'has de mirar. S'has plantat al mig de la vorera, vés-te de casa. Però nosaltres no, eh? Nosaltres no hem acabat la ronda de bars. El que sigui, em pots explicar. Però ben mirat, no sé pas si t'estic ajudant gaire a sentir-te millor. Tranqui·la! la culpa és meva per tenir aquesta naturalesa. Quan m'estava a casa, tenia la sensació d'estar en una gàbia vigilat per la Quito i la resta de la família. Tenia ganes de viure, de tenir una vida normal envoltat de gent normal. Per això vaig voler anar a estudiar a un institut mix i sortir de casa. Però, de fet, encara no he sortit de la gàbia. Encara visc a la casa de la família Soma i encara no em relaciono prou bé amb la gent normal. No és que vulgui els altres no se m'acostin, però hi ha alguna cosa que fa que no em senti còmode. Com que sóc així, no puc evitar de tenir por i sentir-me complexat. Però amb qui on no li passa? D'entrada sembla molt esquerp, però és d'aquells que quan agafen confiança es fan molt amics dels altres. Jo preferiria no ser un dels dotze signes del judíac xinès, saber relacionar-me amb naturalitat amb la gent normal. És així com m'agradaria ser a mi I és això el que em molesta tant No ho entenc que en Kiyo tingui tantes ganes de ser un membre de la família Soma Quan jo, en canvi, sento la necessitat d'allunyar-me'n Tu també ets capaç de fer-te amic de la gent, Yuki Hi ha moltes noies que els hi agrades I sempre que parlen de tu diuen que ets molt amable Només sóc amable amb elles perquè tinc ganes que m'acceptin és el mateix que quan li regales caramels algú perquè vol ser el seu amic. Si sóc amable és perquè em convé a mi. Potser només sóc un hipòcrita. No. Vaja, avui tots són sorpreses. No n'han dit per res els homes del temps d'això. Ah! Quin desastre. Oh! Yuki! Què passa? On vas? Oh, un camp de conreu. És un hort domèstic, més aviat. I te'n cuides tu, d'aquest hort? Sí, això és la meva base secreta. Ja ho entenc, és fantàstic. O sigui que vols protegir la teva base d'aquesta tempesta, oi? No tinc gaire força, però si vols t'ajudo. Tu sí que ets bona persona. Què? Apa, però què dius? No m'havia dit mai ningú, això. Moltíssimes gràcies. Potser això pots perquè pensis que sóc bona Potser que sóc una hipòcrita No, jo crec que ets bona de debò La meva mare sempre em deia Que era millor confiar en els altres Que no pas dubtar-ne Estava convençuda que la bondat No és una cosa que tinguis quan neixes Que el que tenim quan naixem Són coses com la gana, els desinjos materials I coses així És a dir, els instints que ens calen per viure Deia que de la mateixa manera Que el nostre cos va creixent Hem d'intentar anar creixent per dintre també que hem de mirar de fer-nos bons i que per aquesta raó la bondat té una forma diferent en cada persona. És molt fàcil entendre els desitjos de la gent perquè tots en tenim quan naixem. Però la bondat és una cosa molt personal, és diferent per cadascú. Per això és molt fàcil confondre-la amb la hipocresia. Mentre m'explicava això, jo m'imaginava que la bondat podia ser rodona o punxeguda o de moltes formes diferents, i em semblava meravellós. La teva bondat és com una mena d'espelma. De sobte s'encén, i llavors jo estic molt contenta. I tinc ganes de somriure. Té aquesta forma la teva bondat. Ah Potser és una mica estranya, no, la idea de l'espelma? No, no ho sé, em sento estrany. Els nois no en solem parlar d'aquestes coses. Doncs jo estic molt contenta. I la veritat és que estic totalment convençuda que com més en parlis de tu mateix, més amics arribarem a ser nosaltres dos. Ah, perdona, em sap greu. Ja m'havia oblidat de la missió de protegir la base. És molt fàcil dubtar de la gent. Tothom ho sap fer. Però tu hi has de confiar. Vull que et converteixis en una noia que confiï en la gent. Estic segura. Estic segura que així podràs ajudar els altres. Hem aconseguit salvar l'art! Sí, però nosaltres hem quedat xops com ànecs. Escolta, que ja es pot collir alguna cosa. Els porros potser ja es podrien menjar. Els porros? Els porros, els porros! Ei, toro! Ah! El pròxim dia jo també vull jugar al pobre escurat. Què? És clar que hi hem de jugar. Però jo em pensava que no t'agradava. Sí que m'agrada, però és que veia que us ho passàveu tan que em feia cosa de venir-hi a jugar. Però... el pròxim cop hi jugo. Encara que sigui de mica en mica, vull aprendre a relacionar-me amb la gent. Sí, la Hana i Luo són molt bones noies, totes dues Estic orgullosa que siguin amigues meves A més a més, segú que ho faràs bé estaran contentes de tenir un rival que els hi planti cara Sí, no em penso deixar guanyar <sum> Em fa l'efecte que aquesta és la primera vegada que vaig somriure en Yuki de debò Porto porros! Oh. No són només els porros, la seva i el miso tampoc t'agraden. De miso sí que em menjo si n'hi ha a la sopa. Perdona, no sabia que no t'agradava. Espera't un moment, que no em tregin no res, et una altra cosa. Menja. Em sembla que la mania que es tenen aquests dos no la superaran mai. Però potser en el fons hi alguna cosa que fa que en Kyo i en Yuki no puguin viure l'un sense l'altre. Yuki, em sembla que en Kyo ha deixat de respirar Si descobrissin què és, es podrien fer amics, potser Kyo, fins ara no he sabut veure com eres Em perdones? Perdona'm tu, a partir d'ara vull que siguem amics per sempre més, Yuki No ho sé, em faria una mica de por, això